За радянських часів вінчання в церкві майже не практикувалося, тому великого значення надавали цивільному обряду. Дорогою до вулиці Коперніка, де стоїть палац Потоцького, я зупинилася біля вітрини книгарні. Мою увагу привернула книга про Старий Львів. Ми увійшли до книгарні, погортати цю книжку. І коли я побачила, що тут є карта Львова 18 століття, то запропонувала Мішелеві придбати її. Потім мені захотілося у комфортних умовах переглянути її. І ми спустилися в підвальчик у Ольги, де замовили обід, а поки чекали салат, я відкрила книгу. А Мішель, як завжди, Почав занотовувати свої враження до блокнота. На карті було зображено кам'яниці львівського середмістя. І будинки були розфарбовані в різні кольори, залежно від національності власників – поляків, євреїв, вірменів, українців. Поряд був список прізвищ господарів будинків. Ті прізвища мені нічого не говорили, однак я почала пробігати їх очима. І ця розкішна карта на крейденому папері потрапила в грецький салат, який пані Ольга вже встигла мені поставити. «Щось цікаве?» – неуважно спитав Мішель, продовжуючи писати своє. «Ти називав дивне слово «рорайка» коли говорив про те, де знаходиться жертва Пінзеля. Він здригнувся, рвучко обернувся в мій бік, відсунувши свій блокнот і мало не скинувши зі столу плетену тарілку з хлібом. Серед домовласників львівського середмістя є прізвище Рорайські. Їм належала одна з львівських кам'яниць у польській частині міста. Так-так, поляки, вірмени, євреї. Далі він вимовив кілька слів німецькою, і, як мені здалося, то були поетичні рядки. А ти знаєш, раптом геть не в тему, перебив він сам себе. Йому у Львові після Бучача було погано. Чого ти так подумав? тому що мені після Бучача погано. Спершу мені у Львові було добре, а тепер не так. Це можливо тому, що хтось заліз до наших кімнат і порпався в наших речах. До речі, ми не пошукали адміністраторів сьогодні вранці. Але він, здається, дуже не хотів обговорювати ту прикру подію а далі, здається, знову заговорив про Пінзеля, мовляв, йому у Львові було не так, як в Бучачі та інших містечках, де він працював. Несподіваним підтвердженням цих слів стала наша наступна зустріч того дня. Ми ще раз пішли до музею Пінзеля, мимоволі порівнюючи їх із тими скульптурами, які в Бучачі стояли на своєму місці, біля алтаря. І в порожнечі костелу монастиря Кларисок зустріли ще одного фаната давнього скульптора. То був молодий хлопець-фотограф. У Лунгій тиші музею він пошепки почав розповідати нам, що періодично ходить сюди, щоб сфотографувати ті скульптури і вже зробив надзвичайно багато знімків. Хлопець сказав, що наразі не планує пропонувати свою роботу видавництвом чи рекламним агенціям, а робить ці світлини для пізнання світу і себе. Ми вийшли з музею на митну площу, і фотограф запросив нас до себе подивитись його роботи. Ми погодилися, тим більше він сказав, що живе неподалік, у старій частині міста. Пам'ятаю, як ми йшли за ним вузькими вже багато разів ходженими вуличками, зіщулившись від дрібного дощу і піднявши коміри на плащах. Але знання міста – це не знання вулиць і кав'ярень. Справжнє знання міста – це вміння орієнтуватися серед арок і прохідних дворів. Далі вже є тільки вищий пілотаж, таємне знання під'їздів, які у Львові також іменуються брамами, горищ і виходів на дах, доступне одиницям. Я давно відкрила, наскільки в Києві я, вроджена киянка, мудріша за приїжджих навіть за тих, які добре знають і люблять Київ. І тепер відчула це у Львові з протилежного боку, ідучи за фотографом. Він пірнув одну з арок на площі ринок, провів через анфіладу крихітних внутрішніх подвір'ячок, менших за кімнату,